Ja, det är historiepodden du lyssnar på. Podden som sätter det populära i populärvetenskaplig historia. I inledningen så brukar vi göra så att en av oss får chansen att breda ut sig om någonting som ofta har någon typ av vagkoppling till avsnittet. Därför tänker jag prata kort om mitt favoritklipp på YouTube skala 1989 Billy Crystal är värd att dra stora skrattsalver med sin edgy comedy om faxmaskiner Han säger plats på scen för en ung irländska ikväll nominerad för bästa kvinnliga artist 21 år gammal är hon Vacker som en stjärnklar natt Coolare än Steve McQueen Med trasiga jeans, ett kort svart linne och sin underbara rakade skalle för kvällen dekorerad med public enemy-loggan som en markör mot att inga hippopakter nomineras till priser. Står hon där ensam på en oerhörd och stor scen. Och hon äger den. Jag talar om Kinead och Corner för den som inte har hängt med på det. Någonting som jag faktiskt älskar att göra. Vi är en krympande skara som allt älskar henne men jag kommer att kommer alltid göra det. Jag är en sacker för människor i ständig opposition. Låten hon sjunger 1989 på Grammysgatan heter Mandinka, en låt inspirerad av Alex Haley's bok tv serie Rötter. Det här ordet, Mandinka, hade jag aldrig hört före och Conor vrålade i mina öron. Men det är en folkgrupp från Västra Afrika. Under 12- och 1300-talet kommer deras rike Mali dominera den regionen. Om det... Kommer jag, Robin Olofsson, och min kollega Daniel Hermansson prata lite grann i dagens podd. Och den börjar nu! Ja, och... <laughs> ja... Då är avsnitt 45 har vi kommit upp i. Och välkomna till det! Robin satt precis i ett ölglas efter att han har svept det här. Och därför så kommer jag av med lite. Vi dricker öl! Ja, det är ju. Vi har sportlov och det är fredag. Fredag kväll. Ja, jag låter du glad över det här faktumet. <laughs> vi är inte beroende. Men. Men ändå. Eh, vad var det här för. Vad då vag koppling till. Eh, Ämnet. Jag brukar ju köra ålin på den här frågan. Ja, jag brukar ha vagare kopplingar. Ja. Men det är ju ett friutrymme att breda ut sig om någonting. Ja. Så kan man säga det. Jag har ju så få plattformar i mitt liv att stå och prata om 30 år gamla och Conner. Ja, jag har inte så. en aning om vad du pratar om i taget. Så att, om det är någon annan som inte har det så är ni... Ja, då är vi i sällskap. Nej, det är ju en, en åldrande irländsk Mm. ...pop- och rocksångerska... Mm. ...som... ...stod där med skallen rakad... ...och hade något tatuerat in i det, eller vadå? Nej Hon hade rakat in Public Enemy... Eh, ...hiphopgruppen, deras logga... ...minns lika okänd <gär> som hon... <gär> ...men det som är intressant... ...för när jag var inne och kollade på en massa klipp... ...på Ginead då... Eh, ...i veckan... ...det här är 30 år gamla klipp... ...och det är fortfarande massa kommentarer på Youtube... Mm. Uh, she would be so pretty if she didn't have a shaved head. Så tydligen är det fortfarande 30 år senare superkontroversiellt för YouTubes kommentatörer att en kvinna hade rakat skalle. Jaha, eh, och då skrev hon någonting där som hade en kop vag koppling till ämnet här. Ja. Mm, just det. Och det är väl där vi ska landa idag. Vet du hur jag, hur jag valde det här ämnet? Nej, berätta. Du kände att... Ja, dels kände jag att vi har varit mycket i Europa på senare tid, att det skulle mm. vara skönt med en avstickare. Men, men jag vi tog ju sportlov förra fredagen. Oerhört skönt! Ja, verkligen, verkligen skönt. Och eftersom jag är en sån... Det enda som har varit viktigt är att följa skiderna här. Eftersom jag är så sån sportintresserad människa så dök jag in i e sportens så här och spelade Civilization 4. Inheten. Ja, det här var ju helt sjukt. Idag har det alltså varit... Och, eh... <skratt> för att veta det här för den som blir ja, Ja, du får berätta. Jag ska bara säga det att eh, Mansa Musa som vi kommer att prata om idag och Mali är en av grupperna som man kan spela i Civilization 4. Och då jag, jag var mongol och Gingis Khan, kan du tänka dig. Mm -hmm. Och då kom han och jävlades med mig. Och det blev lite kärnvapenkrig och grejer mellan oss. Men, <laughs> men då tänkte jag, Mali, det kanske vi skulle ta. Jag, ja, ja, du får ju jag, komma ja. fram till dina ämnen hur du vill. Ja ja du ska hänga ut mig för att jag inte såg skidstafetten ja, men här har vi alltså en, en skidstafett i eh, SkidVM som eh, går i Sverige och i Falun för första gången eh, sen Glanbran. Mm. Ja och eh, vi är inne här nu då i tredje sträckan eller vad det är. Och eh, det är spännande som bara den. Ja. Då tänker jag oj oj oj det här nu det är ju dramatik i det här. Ska det gå den här gången? Skicka ett sms till dig. Ja. För jag visste ju att SVT Play inte funkar. Och eftersom du inte har någon tändslad så måste du alltid titta på... SVT Play, ja. ja. just det. Och då tänkte jag, oj, nu kan jag inte se det här. Nu sitter jag och har ha panik, tror jag. Mm. Skicka ett sms och frågar hur går det? Kan du se... Nej, då, då får jag svara att tv-spelet här funkar alldeles utmärkt. Ja. Jag trodde inte mina öar. <laughs> hur kan man vara så ointresserad? Jag har kommit till en insikt under den här nu lediga veckan. Det det silver i alla fall. Eh, ja jag är någon typ av världsmedborgare Därför att jag blev mycket mycket lyckligare När min gamla ungdomshjälte Dimitar Berbatov Gjorde mål för Monaco I Champions League Så att en cool lite lat bulgars framgång Gjorde mig faktiskt ly mer lycklig än svenska skidframgångar Sån är jag Det är ju helt horribelt Då går vi vidare till Vem är henne. Som sätter minte hen, hen. Och då är det tyvärr så här att eh, Robin har fortfarande inte fixat fram en pokal. Men vi ska ge honom att han har försökt. Ja. Eh, faktiskt. Det gick inte så bra men nu har jag fått se en bild på den tilltänkta pokalen. Och en vacker dag så kommer ni också få göra det här garanterat. Vi har väl kommit på ett namn här. Vi har fått hjälp av eh, Susanne heter hon va? Mm, så är det. Vad heter hon efternamn? Var... Ja, Vissa är vi säger Susanne. Vi, det är inte säkert att alla vill bli uthängda med hela namnet i podden heller. Ja, men. men, och namnet på pokalen <laughs> i alla fall, historiepoddkalen, ja, men det är jättekul. Ja, det är ganska roligt. Ju mer jag har sagt det för mig själv, ju roligare jag har blivit, historiepoddkalen. Ja, ja det är en bra vits. Jag har fått en massa andra fina namn också och förslag här, men ville köra på det här. Och just nu så är den alltså, ja, inte i min ägo än, men den är... Mentalt i min ägo Men vi ska börja en ny omgång Och då ska vi se här hur det går för dig Ja vi bestämde så att du får börja ställa frågor mm. Och vem henne handlar alltså om att Robin här får fem påståenden Och han ska få en gissning på varje eh, Och frågan är om jag är Vem jag är helt enkelt En han eller hon eller en händelse i historien mm. För fem poäng När farsan dog Passade jag på att supa upp arvet då hjälpte gärna mina systrar till att stödja mig. Det var före mina allstör i ett inkomst. Så att då, då kan vi utgå från att det kanske är en författare eller en konstnär. Ah, inte riktigt. Det känns som att man måste få det här i no någon kontext om det är en svensk. Men jag jag vänsar upp bort arvet. jag vet inte. Det är Carl-Mikael Bellman. Det är fel, men vi vill gå vidare. Mm. Eh, för fyra poäng. Min mor var inte helt klar i knoppen, vilket kan ha haft inflytande även på mig. Det är någon dåre vi har att göra med. Och någon dåre som hade en mor som inte heller var helt med. Vem har haft galna mödrar som sen har tillverkat alls som ska ge pengar sent om sidor? Jag har en bonus här som jag kanske inte riktigt läste upp. Okej. Okay. Det är fortfarande fyra poäng då. Yeah. Jag deltog på Werner von Heidenstams bröllop. Ja, då vet vi ju ungefär när vi befinner oss i historien. Men vad fasen kan ha varit på Werner von Heidenstams bröllop? Jag hatar att säga det men jag säger pass. Tre poäng. Jag hade absolut suveränitet över vimmen. Ibland var jag humoristisk, ibland tungsint och bizarr. Det är alltså någon rimmare vi har att göra med. Det skulle man kunna tänka sig, ja. Skarp analytisk förmåga här. Käften. Det känns som jag borde kunna det här, men... Jag... Jag har inget riktigt namn att kasta upp. Vad sa du? Jag tyckte att jag att säga. jag har inte sagt någonting. Jag tyckte så pass. Just det här rim stör mig. Och suveränitet, för suveränitet kopplar jag till makt. Och att man ska. Okay. det kanske inte ska jag. Okej. Det bara någon person som är väldigt duktig på att rimma. Är det Gustaf Röding? Bara kastar du fram så... Ja, det är rätt. Grattis. Tre poäng. Jag trodde absolut inte du skulle ta på tre poäng där. Nej, det nu, nu, jag, nu känns det helt naturligt. Och efterhand var jag alldeles för snäll när jag sa, kunde jag låta dig ivra in i någon slags labyrint med suveränitet och grejer. Ja, för två poäng hade jag... Jag vaknade ur en morgondöm och befann mig plötsligt i en rättssal där jag tydligen var osedlig i skrift. Mm. Och där hade du velat tagit ett i alla fall kanske. Ja han blev ju dömd för det där ja. Han eh, blev inte dömd, han blev åtalad i alla fall. Han blev åtalad och eh, de satt väl och klöde på det där ett par timmar sen sa han att nej. Mm. Eh, en morgondöm som ingick i Flik och stänkare, eller vad han hette? stänkare och Flik? Stänkar och Flikar? Stän <laughs> ja skitsa. <laughs> en av Eh, och för en poäng Vid min begravning fanns tusentals sörjande Och vid liktåget hundratusentals längs gatorna De spelade kanske gitarr och dragharmonika på begravningen Ja, gjorde de säkert En annan av Gustaf Frödings diktsamlingar då Gustaf Fröding en man som Selma Lagerlöf beskrev som ytterst ytterst märklig Ja, han var ju sinnessjuk eh, i perioder Och han dog väl av alkoholism också till slut så. En av våra kändaste torskar också Alltså? Ja, Ja, han skrev ju högt och glatt om sina prostituerade. Ja, det här är ju mer i din avdelning då. Jag har ju inte prostituerade. Grästa... <skratt> Nej, jag menar faktiskt dikter Okej. Nu är vi igång med nygång av vem är Vad trevligt. Ja, du har tre poäng. Jag har noll hittills men ändå, det är för att jag inte har svarat något Nu går vi vidare till ämnet. Det gör vi. Hur känner du inför muntliga källor, såna här berättelser som gått från mun till mun till mun och tusen år senare så finns det kvar någonting av dem? Man vet hur viskleken funkar ja. och med det i huvudet så kan man ju kanske tänka sig att allt inte är jättetrovärdigt alltid. För när man leker viskleken så tänker jag att folk går in på allvar för att förstöra det, bara för att visa en poäng. Det borde ju gå att bara 20 personer ska säga samma sak. Varför säger det här? Att vi ska ju prata afrikansk medeltidshistoria idag. Och när man gör det, då får man förlita sig lite grann på arkeologi. Man får förlita sig lite grann på arabiska historieskrivare från medeltiden. Och man får förlita sig lite grann på berättelser som gått i arv. För det är muntliga kulturer som man framförallt ska försöka beskriva. Och det finns ju vissa källkritiska problem med det. Mm. Men samtidigt så, det, det är ju lätt det här med att man sammankopplar civilisation med, med skriftspråk. Att man inte är civiliserad utan ett skriftspråk. Men det kan man ju vara. Och flera av de stöttespelarna, även i vad vi, vår civilisation, var ju från början muntlig tradition. Jag tänker på Iliaden och Odysseen. Ja, det är ju också muntligt. Det har ju gått som. Ja, precis. Innan... Det skrevs ner av Homeros då, så gick det ju i Arab. På något sätt det är lite vad det är, men vi går ju miste om någonting om vi helt förbi ser berättelserna. Mali ska det handla om. Var på kartan ligger Mali? Västafrika. Ja. <laughs> Söder om Sahara. Mm, och det är ju relevant. Och vi kommer framförallt förhålla oss till perioden 1200 till kanske 1450, för ungefär det här epoken som är Malis storhetsperiod. Och Mali är ett rike som växte fram när det gamla västafrikanska storriket Ghana började vittna bort. Ghana hade vuxit sig stark under 900-talet och deras storhetsperiod var ungefär 200 år. Sen som det blir med, med kejsardömen och riken så börjar de dela upp sig i små falanger och, och kriga inbörd. Så till sist finns det inte så mycket kvar. Och då uppstår ett maktvakuum och så fylls det maktvakuumet med något annat. Mm. Den berättelsen kan man hitta ganska många Gånger i historien känns det som. Ja, alla... Alla imperier... Ja. Eller viken går ju under förr eller senare. Så är vi bara. Ja. Folkgruppen som jag var inne på i inledningen... Eh, Mandinka eller mandinker, De bodde längs med floden... Kan du, eh, kan du säga det en gång till ty tydligt bara? Så jag och alla fattar det. Jag har ju nästan bara läst engelska källor här. Och där står det eh, Mandinka då. Eller Mandinke... Men det okay. finns, när man googlar på det så får man inte så många svenska träffar. Så jag vet inte om det finns någon svensk variant av det där. Det är inte mandefolket. För mandefolken är någon typ av överkategori där Mandinka ingår. Mm. Men vi säger Mandinka och finns det någon som kan den svenska termen så får de gärna höra av sig med det. De bodde Längs med floden Nigers norra regioner som jag sa då. Niger löper ju från Nigerias kust in i landet genom landet Niger sen in i Mali om man kollar på en modern karta. Och Mali det tycker jag är ganska intressant om man ser på en modern karta. Det är ju ett av de klassiska exemplen på europeer drar gränser med en linjal. Det är framförallt mm. det som går genom Sahara är en helt rät linje. Shuf, här ja. ska vi ha en gräns. Precis. Men annars kommer vi inte behöva prata så mycket kolonialism i det här avsnittet. Så det, det är ju trevligt. Den här folkgruppen börjar växa alltså rent demografiskt eftersom de är duktiga jordbrukare. En stadig tillgång till mat erbjuder förutsättningar för att växa. Dessutom så erbjöds deras geografiska, liksom vart de bodde helt enkelt, handelsmöjligheter. För det är salt och guld som kommer bygga Malis välstånd. Och även under den här tidigare gananska storhetsperioden så hade, hade de agerat mellanhänder i den här salt- och guldhandeln. Men under 1200-talet så organiseras handeln i kompanier och Mali, nu slutar säga Mandinke, säger Mali istället. Mali blir den dominanta parten i västafrikansk handel. Hur mycket har de om det här med handeln egentligen? Mm, inte så mycket jag funderar på om man ska låta det köra vidare med Mansa Musa och alla de här som kommer komma. Eh, och så kan jag beta lite om handen sen. Mm. Mer. Ja. Det finns två stycken statschefer i Malis medeltida historia som är värda att ta upp. Mansa Musa är den kändaste av dem. Men innan det, på 1200 talet första halva så leddes riket av Sundiata, Mansa Sundiata av släkten Keita. Och Keita är fortfarande ett väldigt vanligt namn inom den här etniciteten och fotbollsintresserade känner igen det från många fotbollsspelare. I alla fall, den här Sundiata, han var den ledare som inledde den expansiva storpolitiken, alltså det är han som är den första imperiebyggaren. Och sen vet vi väldigt lite om honom eftersom han inte lämnade så jättemycket källor. Det här beslutet tog jag, det här beslutet tog jag. Men man, vi kan i alla fall konstatera att riket växte mycket under hans tid. Alltså du pratar i början här om det här med de munkliga källorna. Mm. Men visst är det absolut mest eh, källor vi har som kommer från araberna. Ja. Det är väl det, det, är det som är skriftliga. Mm. Ja, jag blev lite bortkollad när du började inleda så, då. men visst det finns ju massor med muntligt också, vet jag med, men det är väl inte det som är det huvudsakliga som vi vet något om. Nej, det är väl varför, varför Mali har gjort ett lite större intryck på, på historieböckerna än många andra afrikanska riken är för att det fanns arabiska historieskrivare mm. som på ett eller annat sätt kom i kontakt med civilisationen. Riket växer sig och blev jättestort, alltså från Atlanten längs med hela floden Niger och Västafrika, det är ju stort. Ja, det är, det är större än till Europa, ja. det kan man säga. Precis, Afrika är mycket större än vad det ser ut på kartor i regel också, så att mm. det är lätt att glömma bort. Vid den här tiden så är det nog bara Gengis Khan som egentligen sitter på större landmassa i hela världen. Ja, det åker ju samtidigt, ja. Mm. I, varför jag pratade lite om de här muntliga källorna. Att det finns eh, en, en tradition som berättade att under Sundiaatar och så var det så bra. Det var så tydliga regler. Och dessutom att det fanns någon typ av Magna Charta. Att det fanns alltså <laughs> en, en konstitution som också då skulle vara samtida med den brittiska nu, nu det Magna, till Magna här Det är jättehjälpigt att vi, att vi återkommer till det. Jag hade dock inte förutsett faktiskt att vi skulle. Klämma fram en afrikansk magna Schärta. Nej och det finns ju ingen, ingen möjlighet för oss att faktiskt verifiera att det fanns en muntlig magna stjärta men afrikanska historieberättare snackar om det i alla fall. Och äh, återigen för den som inte har järnkoll på vad det är så är det mm. att man ska beskära kungens makt så att inte han får göra precis hur han vill. Vi har fortfarande inte pratat om den ursprungliga man har utan någon gång. Utan vi har hamnat i Sverige, och Frankrike och nu, nu Afrika. Nu vi, ja, vi var inte var. i England, där har på idén först. Mellan 1312 och 1337 i alla fall så leds riket av Mansa Musa, en av afrikansk historias kändaste aktörer. Inte minst känd för sin enorma rikedom. Han, när det, tidningar gör sig grejer Vem var rikast genom historien Så brukar man ofta sätta Mansa Musa ja, på första plats Ja, då får man väl ta och eh, Erkänna att eh, Man föll i fällan Förra veckan och sa att Johnny Rockyfälle var alla kategorier Rikast, men det är han inte då Nej, enligt den här Nej, det, Han är väl två eller tre trea jag, jag tänkte inte på Mansa Musa Just så kan jag säga. <laughs> Nej, det kan vi förlåta dig för det är väldigt, väldigt svårt att räkna, dels att mängden alltså, ja. Ja, men mängden guld utgår ju från antagligen överdrivna ja, fast det... egyptiska historiekrönikor. Ja, som han hade med sig, ja. Ja. Men, ja, det kan ju också vara överdrivet, men det sägs ju att två tredjedelar av världens kända gulddeserver låg i västafrika mm. så alltså, det här var inget problem för de här killarna. De... För det var ju killar som styrde mest. Ja. De, de hade ju guld i överflöd. De hade ju så mycket guld som vi inte visste de skulle göra med och, och Eller nu kom de få ett slut. De skulle handla med. Ja, ja det finns ett jätte, ja. jätte jättebra grej man kan använda guld till. Det sägs också. Nu är det mycket som sägs här. Men jag vill bara gardera för att det här Nej, är typ inte men... så jäkla starka källa. Men att all guldsand som hittades den fick människorna, invånarna behålla. Guldklimpar tillhörde kejsaren. Mm. Mansa betyder ju kejsare samma Mosa. För jag göra en liten återkoppling nu till ett annat ämne. Ja. Fantomen. Har inte han en guldsand? Vad alltså en, en guldstand menar jag. Ja. ja men du var ingen fantomen. Jag tänkte tänkt på C-utgivningsavsnittet. Mm. För det kommer jag ihåg nu när jag tänker, han håller ju till där i Afrika, inte i Västafrika någonstans. Jag har knappt läst något fantomen. Nej, Då kan vi ju släppa den här. Ja. Men han har en guldstrand i alla fall. Det kommer att vara mycket fascinerande. Mm. Att, att han sprang omkring där i den där ja Men okej, okay, fortsätter du. miljoner har man beräknat att ungefär så många invånare hade Mansa i sitt kejsardöme. I alla fall, han har ju gått till historien av en mängd anledningar. Men framförallt är han ju känd för att efter han konsoliderade sin maktställning i riket så gav han sig väg på ett hash han gav sig väg på en pilgrimsfärd i Mekka som skulle ju göra vissa intryck Men vad ska han till Mekka och jämna om då? Ja, jo, då måste han vara muslim i så fall mm. och då kan man ju sig hur gick det här till Jo, eh, islam hade ju berättat ut sig eh, över väst... Eh, inte västafrika, men norr, norra Afrika. Mm. Under eh, 700-talet. Det är ju tillsammans då med den arabiska gerövingen. De hade ju blivit muslimer och då kom de upp till Nordafrika. Var på det finns berber där, en eh, folkstam som eh, har haft lite handel med det här Ghana-folket, och nämnde så. Mm. Och de... Eh, har upptäckt att, ja det, det kommer återkomma till sen här förmodligen. Men den här kamelen eh, är ett fantastiskt djur. <laughs> som gör att man kan då... Ska man rida genom Sahara så är det nästan en kamel det är Det är hjälpsamt. Mycket hjälpsamt ja. Och när man börjar använda dem då för att ta sig över Sahara. Då så kan man ju fara dit i en större takt än tidigare. Mm. Och det finns eh, som sagt floder och grejer som går här. Och det hade även förekommit då andra handelsmän från, alltså, från sub-Sahara mm -hmm. som inte var nordafrikaner som sökte sig uppåt. Och sen har vi ju Tuaregerna här också. Den här nomadiska folkstammen som flyttar omkring och precis bor i Sahara. Ja, det är väl också en grupp av berber Tuaregerna. Ja, de kommer ju ja, ursprungligen när vi mm. eh, Och eh, de handlar ju mycket här runt omkring i Sahara på den här tiden. Runt, Ja, 11 1200-talet. Men ju mer kontakt de får med de här nordafrikanerna som då snarare kallas för araber. Mm. <laughs> så ja, de vad ska man säga, lite grann från övriga jord, jordbrukssamhället i Afrika och det där kultursamhället där. Och det blir liksom det blir enkelt att Kanske konverterar och bli muslim. För då ja, man, när man ändå inte bor på samma ställe. Man flyttar mm. runt hela tiden. Och de man handlar med. De är muslimer. Och då får man gästfrihet och gemenskap med dem. När man kommer till de här olika handelsplatserna. Så det var, det var så lite grann det började. Att eh, de här handelsmännen. Som dels kommer från eh, Sudan. Och eh, dels var sådana här tröregor. De börjar konvertera. Och sen är ju då ska vi komma ihåg att de här handelsvägarna är ju ändå hövdingarna eh, som kontrollerar och som får sin inkomst och makt ifrån. Mm. Eh, och de är intresserade av att de här handelsvägarna upphålls. Men de har ju då kontakt med förstås köpmännen väldigt mycket. Och blir ju förstås influerade av deras religion efterhand. Och kommer, jag inte över natt direkt, men de kommer också eh, att... Eh, konvertera efterhand mer och mer så dels hövdingarna och deras vad ska man säga, elit mm. eh, övergår ju till islam mer och mer men eh, det, det börjar med att man anställde dem som skrivare och ambassadörer man eh, blev lite kenisk med de här köpmännen som jämt sprang där och handlade och hade sig och sen var jag, ja men du ska inte jobba oss mer och bli ambassadör här Ja, ja, men det kan jag väl göra. Och sen så skickar man honom till ett annat land och så kommer man tillbaka med information därifrån. Och, och sen, ja men, ja, de, de hänger med varandra och vad, vad har du där då? Ja men det är en liten koran jag sitter och läser i här. Ja, vad är det för något då? Ja, jo men det går till så här och sen bla bla, bla. Och sen så sprids ju berättelserna mm. helt en. Och det var inte så att man automatiskt hoppar i båten direkt och blir muslim. Utan eh, ofta så hänger den här hedendomen kvar väldigt länge. Och det blir någon slags blandad mix under lång tid på många ställen. Så går det ju i regel till när man byter religion. Det är ju... även mm. i Sverige så levde ju hedendomen kvar parallellt med kristendomen. Ja, och när vi då kommer in på 1200-talet så som sagt så utvidgas ju Malis riken norrut. Mm. Och då är det de som kommer i kontakt med, de här, med den här transsahariska sahariska handeln som... Jag har en spaning om senare. Mm. Men då, de är lite snabbare med att, att köpa den här eh, religionen. Och den sprids ganska mycket i Maliviket. Även fast den först, då eh, droppas hos eller vad ska säga, hos eliten därmed. Mm. Och vi kommer ju komma in på Timbuktu sen. den här eh, kulturcentret. där eh, man verkligen då kommer att. Det kommer vara någon slags. Eh, muslimsk bas ju. Verkligen. Och de har kontakt med en massa olika församlingar runt omkring eh, långt bort då. Vi ska komma ihåg att vi har ju fortfarande då hela Sahara som avskiljer de här muslimerna från deras likasinnade. Och så springer de omkring en massa hedningar runt omkring så det kunde ju vara lite läskigt och vanskligt att, ja, att, fort, att tillhöra islam då. Det är ju en jag glömmer bort det i alla fall att, att islam spreds på det sättet via handelskontakter också. Att det inte bara är det här erövringarna på 700-talet och 800-talet. Det är utan... lätt att man tänker så. Ja, precis. Det var ju så det spreds i och för sig i Nordafrika som sagt. Mm. Ja, jag tänkte på att Mansa Musa skulle typa Mekka bara. Mm. Men vi ska ju tillbaka till den nu. Ja, vi ska följa Mansa Musa på vägen till Mekka. Den här pilgrimsfärden, den kommer att imponera på människor- Därför att enligt egyptiska historieskrivare så anländer han med 60 000 bärare och 500 slavar. Alla lastade med 3 kilo guld, eller som Ibn Khaldun säger, 12 000 unga slavar för att bära hans tillhörigheter klädda i tunikor av burkad och siden från Yemen och han säger också att den här karavanen var lastad med 24 packar guldsand som vägde 3 centner vardera. Det är var ett gammalt mått som skulle representera typ 42 kilo. 24 säckar med guldsand som vägde Änta, mer än 100 kilo en, styck. En sån där centner. Cent, så. Centner, ja. <laughs> 42 kilo. Oj. Och, ja. Och då hade vi alltså 3 centner per guld, 6 sand. Och vad hade vi? 24 säckar eller någonting. Det är mycket guld det här. Antagligen så är det ju lite grann överdrivet. Men det är ju en, i alla fall tydligt att Mansa Musa kommer med ett ordentligt entourage. Och att han delar med sig av sin oerhörda rikedom. Men han sprider ju det här i vilt. Ja. Omkring bland fattiga som blir jätteglada för en hel sån där packen med 42 guld. Kommer in i Kairo där med här enorma släptåget kameler och strör guld, sand och guld. Men det är det, man får ju den bilden att de bara kastar omkring sig. Mm. Det sägs så... att det tog 12 år innan guldpriset ja. återhämtade sig i Cairo. <laughs> Superinflation, efter Musa har ridit igenom. Han hade goda intentioner, han ville bara hjälpa och och gick ut skogen ja. ändå. Han lät bygga så här stora pampiga ställen där han skulle bo på den här resan också. Så man undrar hur. Ja, varje fredag så var det ju att gå i moskéer. Ja. Men om man nu var på väg hela tiden så är det inte säkert att det fanns någon moské tillgå. Mm. Då var det läge att bygga en Och då kan jag bara fantisera om hur, hur pampig just varje enskild moské skulle vara som man bara använde just den dagen. Ja. Jag menar om man kunde kasta iväg 80 kilo guld på, på lite löst folk som man inte visste vem det var. Då, då kan man väl slösa iväg det här på en en Det mm. 13... tror han, han tänkte. Ja, det tror jag också. 1325 så är det, det här pilgrimsvärlden, 24 och 25. Han gör ganska starkt intryck på historieskrivarna. Och när sedan den här informationen letar sig till Europa då börjar det rinna lite snålvatten. Det finns en av de få känner, eller jag tror den enda bilden vi har på Mansa Musa då är det någon spansk karttecknare mm. som har ritat en en kung som sitter i Afrika med en guldklimp stort som ett, ja, vad ska man säga, som en fotboll eller en handboll kanske i handen och tittar på den. Mm. Så man förstår att när spanjorerna fick höra talas om Mansa Mosa så sa det Chiching. och så var det två dollartecken i deras ögon. Ja, dollartecken. Dollartecknet kommer ju faktiskt från spanska. <laughs> <laughs> det, det är ju spanska silvet man bör i Sydamerika ja. som... Eh, det där är ju på spåret kunskap om någonting. I alla fall, den här den imponerar på alla han träffar. Men den utvecklar också Mali genom att nya handelskontakter knyts. Och genom att han tar med sig vetenskapsmän, konstnärer, arkitekter. Alla som känner, hoppa på! Vi ska tillbaka till Mali! Följ med mig! Det blir bra. Till exempel en känd arkitekt, eller känd, en av de stora arabiska arkitekten från tiden Abu Ishaq al sahali och han kommer bygga jättestora pampia moskéer i Mali och även ett mycket vackert palats det kallas den sudanesiska arkitekturstilen detta Musa han skryter också upp sig själv en hel del när han sitter där i Alexandria till exempel och bara, du jag ska berätta för dig hur det ser ut hemma i Mali det är så vackert, det är så fint och en sak han säger är speciellt intressant han säger att Innan jag tillträdde tronen, då skickade vi iväg mellan 200 och 2000 skepp över Atlanten och vi återsåg dem inte. Alltså, måste <laughs> de ha nått fram till någon annan kontinent där borta? Ja, det här motsägs ju av allt man vet om afrikanskt skeppsbyggande från... Tidigt 1300-tal. Det vill väl ha vara allrimos- över så överhuvudtaget. Ja, men det är väl en spännande tanke- att Mali var det med det. i den transatlantiska... Fast det här, det här bygger på- att vi skickar iväg alla de här- ja. och de kommer inte tillbaka. Alltså nådde de någonting där borta. Tanken att de skulle ha- svalts av alla de här stora vågorna- på Atlanten och sa att det var sin kanot- den infördes inte tydligen. Ja, men en sak säger ju säkert- att för... Malis kejsare vid det här tillfället så känns det helt naturligt att bege sig iväg ut över havet och expandera åt det hållet. Att, ja, det är ju spännande. Ja, det säger ju någonting om civilisationen och, och deras optimism. Men mm. <laughs> det säger, att växa. säger inte så mycket mer än det här. Men det kommer ju kunna bevisas i framtiden huruvida de faktiskt nådde andra sidan Atlanten, Syd- eller Nordamerika. När DNA-tekniken blir en mer naturlig del av historia. Kan vi spåra någon mandika DNA här som anlände på 1300-talet? Ja, kan man slå fast att det är 16 miljoner människor i världen som har gynniskan <skratt> som förfader? Kan man slå fast det här kanske? Jag hoppas att de, att de tog sig dit. Tillåt mig tvivla. Eh, Mansa Musas arv idag i Mali är inte helt oproblematiskt. Han är inte unisont älskad, utan många menar att hans pilgrimsfärd kostade riket dyrt och att det blir ju generationerna efter honom som allting rämnar. Malhistorias period tar slut under tidigt 1400-tal. Ungefär ja, konfrontationer med framförallt Tuhareger och och så vidare. Och Shanghai, ja. Det är den här grannen i öster som börjar rucka lite på, på rikets kanter. Mm. Så att riket krymper bort helt enkelt. Vi ska prata om Timbuktu, men du kanske vill prata handel nu. Ska man säga något om handeln igen här? Ja, den har ju alltså bistått i spridandet av religionen islam åtminstone till början med. Mm. Men det är ju inte det enda. Hela det här riket skulle ju inte ha funnits utan, utan de här handelsägarna. Nej, verkligen inte. Och inte dess föregångar heller för den delen. Ghana hade ju inte heller... Funnits. Det var ju de här eh, karavanerna med kameler som sagt som eh, gjorde att rikedomar samlades i i Västafrika eh, och mm. då kunde man organisera viken. Men nu ska vi inte prata om Ghana här, nu ska vi prata om eh, Mali och eh, 1200-talet. Mansan, vi säger ju hela tiden Mansa Musa. Eh, Mansa betyder ju kung, mm. eh, eller ant som han är med på det här. Och en av de första mansorna <går> eller man säger knöt i kontakten med de här hövdingarna och fick dem som var runt omkring då och fick dem att eh, gå med på och ingå i någon slags förbund. Så det var någon form av feudalstat från början där. Mm -hmm. Kan man ju säga. Och, enligt, det här ska vi inte tro på helt och hållet men enligt arabiska källor så eh, hade ju den här mansan under 1200-talet imellan åt 100 000 man i sina arméer. Och det är tveksamt om de ens. Ja, det, det, det är tveksamt att det var så mycket folk. Ja, så. det är nog överdrivet. Äh, Men det säger ju någonting om att det fanns en stor armé i alla fall. Ja, de stred ju till häst då den här elitstyrkan hade båge och spjut och sabel som de stormade fram med där. Mm. Och det var inte så kul Och de som gärna då. Det bidrog ju förstås till att det här riket utvidgades och blev så stort. Vad behöver man om man ska. Om man ska ut och kriga på sådana där långa utflykter. Man behöver mat. Man behöver mat. Och hur ska man skicka iväg så mycket folk långt bort med mat i interkvatorn här? Jag menar, det. om vi tycker det är jobbigt när jag är månad i, i Sverige i augusti här, va, då, då kan du tänka... Det... det känns som du är ute efter saltet. <laughs> ja, det är klart. Saltet kommer att vara oerhört viktigt här. Mm. Det tänker man ju inte alltid att ja, men salt mot guld skulle det vara vettigt. Och, <laughs> det var mycket vettigt att byta det här på den här tiden mot varandra. Särskilt när man hade så förskräckligt mycket eh, guld i, i Västafrika men inget salt att prata om. Eh, och då är de här tuaregerna som är nomade som sagt och handelsmän. Och saltet man behövde ju som sagt använda det här för att konservera. Mat det absorberar ju vatten och sätter stopp lite grann på den här tillväxten av bakterier och sånt och om man saltar mat så kan du hålla sig ett helt år utan att bli dåligt faktiskt. Så det var ju en otroligt eftertraktad att vara. Och gott är det också. Det är ju. Gott på ägg, kanske, men annars äter man inte det så stora kvantiteter. Nej, nej, men mat som inte är. Ja, saltan. man måste ju salta mat förstås, men det var det nog inte det var. Ja, okej. Okay. Får jag gå vidare? <laughs> ja, naturligtvis. Ja, till exempel Hansan, som är, du nog känner till. Mm. Den stora eh, handelskoncernen eh, <laughs> i eh, Nordeuropa. Mm. Deras viktigaste varor var ju också salt. Så det var ju inte så att det var unikt för afrikanerna. De var jätte ute efter salt på dem, utan det var ju en viktig vara på den här tiden. För att bevara mat. Ett starkt läsminne för mig. Först gången jag läste Röde Orm. och eh, Frans G. Bengtssons vikingaroman i två delar. Mm -hmm. Och de ska ha stort bröllop. Mm -hmm. Och då tycker de det är så lyxigt. Nu ska vi ta ordentligt med salt. Och vi ska ta det fina vita saltet ja. också. Ja <laughs> oh, just det. Salt har inte alltid varit en självklarhet. Nej. Precis. Och det var inte en självklarhet i Sverige heller. Så det var jag. <laughs> Men för att gå till Afrika... Mm så är det ju så att för många, många, många miljoner år sedan så var ju Sahara faktiskt ett enda stort hav till skillnad från nu. Och sen försvann vattnet och avdunstades helt enkelt. Och kvar blev då en himla massa saltavlagringar. Och det här hade ju Troaregen upptäckt. Och runt den här Targrasa det finns ju en stad som heter en saltstad med stort område runt omkring där man bröt det här saltet. Och sen skickades det då under långa och hårdaste platser under hundratals kilometer. Och många, många, många mil söderut till eh, Mali. Mm. Saltet kom från norrguldet, kom från söder. För att sammanfatta det hela, ja. Man handlar ju med annat, men jag förstås Slavar. runt till exempel Timbuktu där som vi kommer mm. att nämna sen. Slavar, ja, koppar och, och, och guld som sagt. <laughs> Så man kan väl kasta in också guldkusten. Det, det döper ju britterna det här området till när de tar över det sen på 1800-talet. Mm. Det är ju dagens grana som blir för övrigt den första självständiga nationen när man genomför avkoloniseringen sen 1957. Just det. Men Sverige hade ju också ett litet kryp in där. Cabo Cursor. På 1650-talet. Mm. på svenska kolonier som, som det är... finns eh, lyssnare som vill att vi ska göra ett avsnitt Ja, det är ett väldigt efter ja, och, och, avsnitt. Det kommer väl eh, inom rimlig tid komma förhoppningsvis. Men då eh, höll svenskarna också till här ett tag. 13 år sammanlagt. Mm. Och ibland kallas det för Svenska Guldkusten. Dock är väl det ett lite i efterhand Populiserat namn Vi kallar det för Cabo Corso Efter den portugisiska termen för hela Den här handen vad jag förstår Fortsätter ju den, Alltså man håller på att byta salt idag med mm -hmm. Men inte en jättestor skillnad mot 1300-talets teknik Nej Och då kan man väl säga familj, att Det som gäller fortfarande ja. Att i Mali, även om tekniken är annorlunda, så bryter man fortfarande ganska mycket guld. Det är mm. 60 ton om året som går på export. Det är en betydande del av Malis ja. exportbusiness. Så salt och guld är fortfarande det som gäller. Mm. Även, om, <laughs> även om guldet idag <laughs> är otroligt mycket mer värd. Kursen har förändrats, ja. det ska sägas. Jag blir så imponerad av de här Tuaregerna och de som faktiskt navigerade Sahara. Mm. För det går ju ut på att du måste veta vart oaserna ligger ja. och hur långt du tar dig på en dag. Och så. Det är ju därför de kunde ha liksom, monopol på det så länge, för det fanns ingen annan som klarade av det. Nej, och det var ju också en av den här Mansa Musas eh, käpphästar, eller vad man ska säga. Han såg ju till att kriga till sig ett monopol på det här, mm. och vilket bidrog till att man blev så rik också. Ibland i strid med det här grannriket, Chongqai. Vid ett tillfälle så kidnappar man ju den kungen, sa bara för allt. På alltid. vägen hem från ja. sin. <laughs> nu, nu, har, ni... nu har jag haft det så trevligt i Mekka och så att jag kör en repa förbi också. Här. Nu ska ni inte hålla på att byta här, massa. Nu är min handel som gäller. Mm. Men han släppte dem sen. Det Det var väl hans brorson efter att han hade dött som gav tillbaka ungarna? Just, men de släpptes sen. <laughs> ja. ja. Hur som helst, det här guldet som araberna byter till sig då, i, inte minst Timbuktu, mm. kommer ju då via arabiska köpmän upp i Europa och landar i Venedig, Florens och Genua. Ja, och det är ju helt obetydande städer i. Verkligen inte, Europas på den tiden. Du menar att det här har någonting med Renaissansen att göra? Ja, väl. <laughs> det har varit mycket med att göra. här uppstår bankväsendet på den här tiden ja. och det kan vi fundera hur bra det var men <laughs> det, det var ju om vi ska vara ärliga eftersom banker är ju en betydande del i utvecklingen sen oavsett vad man tycker om dem alltid så det är ju en mycket viktig komponent och då kan man ju lägga till att mycket rikedomar koncentreras ju då hos olika familjer som till exempel Medici och de här. Och vilka är det? Jo, det är den här bankfamiljen som sponsrar alla de här renaissanskonstnärerna. Bland annat eh, Da Vinci och sen är det ju andra också som sponsrar de begrundar i skolor. Och Gifter in sig i franska kungafamiljen och massa grejer. Michelangelo... Och, och de här Så inget afrika Utan afrikanskt guld eller salt Så hade det inte blivit någon Da Vinci Eller Michelangelo Eller Donatello Eller Rafael eh, Och då kan man väl säga att Utan Man, ja, man kan, kan väl säga att Massa Musa Grundade Törtelsen Med lite fördöjd effekt <laughs> det, det, det, ka det kausala i det där Går inte ifrågasätta Nej jag tycker inte det, det hänger samman <laughs> Alltså så är det ju det, det, det var min spaning. Ja, det spaningen. Ja. ja, annars kan man säga att spaningen var ju redan i hamn där när ingen renaissance utan guld från Västafrika. Tillräckligt stort förstås. Mm. Mansamusas största arv är dock kanske inte den här berättelsen om hans stora pilgrimsfär, det vill säga korståg hela tiden, men pilgrimsfär är ju naturligtvis ordet. Utan istället så är det under hans tid som Timbuktu kommer få skivkontrakt och börja rappa och göra så här härlig, härlig svensk svängig musik. Den kausala effekten får, får jag verkligen inte ihop. Jaha, det är det andra Timbuktu. Mm, just Timbuktu ligger... Längst med floden Niger som allt annat. Vi har pratat om det avsnittet. Men ganska långt norrut. Det är rätt långt in i landet också. Det är mycket ojustvänliga trakter och otillgängligt här. Mm. Och ska man ge den en tagline så skulle man ge den taglinen. Där båten möter kamelen. För båtarna har gått längs med Niger. Och här ska guldlasterna lastas om. Sättas på kameler som sen ska dra iväg genom öknen. Så att det är ju rätt intressant... Att kanske utvecklas mm. därifrån. Timbuktu var dock inte huvudstaden i Mali utan det fanns ju äldre städer. Niani var huvudstad men även Djenne och Gao är äldre och mer utvecklade städer innan Timbuktu's storhetsperiod börjar. Och att den börjar växa ja det hade med handeln att göra då. Men till skillnad från många andra klassiska handelsstäder så kommer i Timbuktu växa fram ett stort centrum för lärdom. Över 180 bibliotek kommer att finnas i staden och framförallt ett jättestort universitet där alla från hela arabvärlden kom för att studera. 25 000 studenter hade de som mest och det får man säga på 14 1500 talet är ganska många. Det var ju nästan en fjärdedel av befolkningen ja. i stan. På det, jag sätt, ja. på det sättet påminner det lite grann om en svensk mellanstor stad. Som har ett universitet. Där, har vi har en ny koppling här nu. Med 20 000 studenter till kanske. Bak och Uppsala. Är... Ja, kanske något fler studenter i Uppsala. Ja, ja. Vad är det man Men... studerar i? Ja, man skulle väl säga att kanske Mansa Musa, han kommer tillbaka med arkitekten och att han börjar pumpa in pengar och, och gör att man bygger upp eh, vackra. Moskéer, universitet och. grejer byggnader var ordet jag letade efter men där har ju du definierat det mycket mycket bättre ja. och jag tycker är intressant att det, är att det finns 300 000 skriftrullar fortfarande här mm. som sen den här tiden som ingen har systematiskt gått igenom, de ligger och skräpar i något hörn ja, ligger och skräpar i något hörn de, ligger, de är ju, de flesta är hos privata ägare Mm. För det där har och där skrattar de i hörnen. Men på ett sätt har det varit ganska bra att de har varit i privat ägo. därför den här stan har ju blivit tagen ganska många gånger. Inte minst mm. under sent 1500-tal av en marokkansk armé ja, som gick mycket hårt fram. Mm. Och de här alltså, som ansåg sig då vara kunskapens förvaltare, de sprang ut och begravde böckerna. Och sen liksom kunde man gräva fram dem där och på det sätt rädda dem från att förstöras. Det är både religiösa och vetenskapliga skrifter här som... Ja, som bör någon bör gå igenom. Mm, verkligen. Man, I regel så läste man ju om Koranen, men man läste även matematik, astronomi, historia, filosofi. Och det finns texter där av är så Pythagoras till exempel. Och det där tycker jag är en ganska kittlande tanke att i någon skrubb i Timbuktu i en låda så kan det ligga en okänd text av Pythagoras. Du klankar inte på mig nu och säger att det ligger grejer i hörnen och skräpar. Men nu var det helt okej okay att säga att det låg en skrubb i en låda någonstans. Nej men det gör det. För det, om man söker på Youtube efter eh, Timbaktu Documentaries. Då, då får mm. man sådana här reseprogram där folk åker till Timbaktu Och där kan man ju göra deals med de här privata ägarna. att man, man blir insläppt i huset och får man titta på dem. De är inte bundna de här böckerna utan det är lösa blad i läderpermar. Mm. Och de är inte numrerade heller. Så att när du läser det gäller att hålla koll på dem. Ja. Men det här var ju en otrolig lärdomspunkt. Verkligen alltså, ett, ett, ett centra för arabisk lär, lärdom. Och helt avskilt från Europa. Ja, och det är ju den här transsahariska sahariska handeln som, som binder ihop eh, riket överhuvudtaget med övriga världen mm. jag och eh, det kommer ju hända grejer under 15 1600 tal som ändå gör att det här inte brakar ihop men luften pyser ut kan man säga. Det blir ju lite mer på modet att ta sig runt med båt istället. Mm. Och då förskjuts ju makt, eh, eller man ska säga, balansen precis som det gjorde i Europa under den där tiden. Från centraleuropa till västeuropa mm. så kommer ju England och Frankrike bli mycket mäktigare än... Till exempel Florens så sådana ställen som tidigare varit viktigt. Mm. Och det kommer ju hända här med. Den här transahariska handen kommer väl gå lite i stå. När man upptäcker att vad va ska vi hålla på och träla oss igenom den här stenheta öknen för. Och dyka kamelurin när vi inte har något annat att dyka och sådär. När man lika gärna kan åka båt. Ja. Och då kommer det ju att sjunka lite grann i... i i styrka det här riket. Ja, om vi pratar Mali så var ju det i princip försvunnet mm. efter 1400-talet. I alla fall blev det mycket, mycket mindre. Men, ja, men, även när vi pratar om Timbuktu. Ja. För vi lär väl, ska man inte dra någonting om att just under 1500-talet så då stod ju Timbuktu visserligen på sin höjdpunkt ja. och, och var väldigt rikt. Och... och i perioder i princip en egen stadsstat som ja. styrde sig själv. Och det var ju då eh, någon gång som förutom den här Mansa Musas eh, bild på hans karta där mm. som vi pratade om innan. Eh, så var det ju på 1500-talet som bilden av det här rika Timbuktu spreds. Verkligen. Och man blev väldigt eh, intresserad av det här i borta i Europa och tänkte dit ska vi ta oss. Mm. Och så försökte man med. På 1600-talet så grundades ju ett företag i London vars enda eh, syftemål var att vi ska ta oss till Timbuktu. Mm. Och sen så försökte man göra det via öknen och då gick det åt skogen. <laughs> och sen skickar man iväg, ja, det vill säga de dog allihop. De blev väl och försvann. Och sen nästa expedition gick vilse. Och en tredje expedition var åkte upp för en flod. Jag tänkte, nu tar vi 9-floden här. Mm. Och så landar vi till en bukt och det blir illbra. Det var bara det att man åkte på fel flod, Gambia-floden. Och sen så handlar man någon helt annanstans så det blir galet med. Och för varje sån här expedition som misslyckas så Stärks ju den här myten om Timbuktu i Europa. Mm. Och det blir någon sorts metafor för det otillgängliga. Det som är så långt bort. Det blir ju som sagt en fjärran exotisk plats som man bara kan döma om. Mm. Men någon ska ju ta sig dit i alla fall från Europa. Mm. Ja. På 1800-talet så börjar det faktiskt... Då går det inte att hålla staden gömd längre. Inte för att jag vet om de faktiskt försökte hålla den gömd. Men 1828 så är det en fransman vid namn René... Ja, vad ska vi dra till på hans efternamn? Kallier. Kallier, mm. han är den första moderna europé att hitta stan och han hade tränat länge, han hade lärt sig arabiska, han hade alla förberedelser, han var ju en äventyrare. Han har ju ut sig till arab också. Mm. Precis. För att undvika att bli rånad och sånt här antagligen. Ja. Två år tidigare så hade en skotsk äventyrare Alexander Gordon Layng blivit, han hade tagit sig dit men han blev mördad av två Reger när han försökte fly från staden. Ja, han var ju faktiskt där först. Mm. Och så skrev han i sina dagböcker att det här var ju mycket än för ingenting. Här finns ju ingenting att skriva om. Och det är för att Timbukta har ju gått ner i, i, ja, i glans, eller vad man ska säga, de senaste 200 åren. Och sen så, som sagt, blev han men en av hans eh, slavar som han faktiskt hade då mm. lyckades ju komma undan med hans dagböcker. Och på det sättet får man ju veta att han hade ändå varit där. Och en sen, massa fula hus byggda av jord. Ja, det Beskriva. var ungefär där det var. Sen är den här, det en här kallé som sagt som kommer dit och också tar sig hem då. Mm. Men han säger ju med att det här var ju... Det var ju, finns ju inget att skriva om här. Men han hade åkt dit för att... Eh, Geografiska sällskapet i Paris hade utlyst en belöning på 7000 frang och en guldmedalj gick att förglömma. <laughs> och här fick han komma hem för han var ju den som kom dit först och det. Mm. När Frankrike sen skulle komma att kolonialisera Mali så drog de ju järnvägen så att de helt isolerade Timbuktu så att på 30-talet så var ju stan i princip försvunnen. Det bodde bara några tusentals människor. Den är lite större nu. Varför de kom för sent? Ja, dels som du sa, han, nya handelsförutsättningar hade gjort att staden inte var lika relevant längre. Dessutom hade klimatet blivit sämre. Om man läser gamla arabiska beskrivningar av staden så får man se att det fanns prunkande trädgårdar och att det var grönt och ganska lummigt. Vilket inte är som Timbuktu ser ut idag. Måste vi bara kasta in två stycken personer här till. Vi mm. eh, vill ju nämna Ibn Battuta som är den här arabiska... Det måste vi göra. Handelsresenär eller äventyraren. Mm. Som är förmodligen en av dem som du pratar om här som har beskrivit det här. Han var ju i 40 olika länder. Han var ju riktigt stor, säger Ibn Battuta var väl världens mest berästa man före ångloket. Ja. Jag kan inte tänka mig att någon var på fler ställen. Nej, jag har sett där någonstans att uh, han överträffar alla. Sri Lanka, Indien, hela arabvärlden, Västafrika. Han var en rastlös kille alltså. Ja, <laughs> eller driven. Ja, men han hade ju också varit i Timbuktu och beskrivit en massa saker. Mm. Bland annat så säger han ju att när man fick audiens hos Mansan så fick man ju inte prata direkt till honom. Nej, alltså. Utan det var ju en, man var tvungen att prata till en tredje person mm. En tolk eller något sånt där. Och det här var en afrikansk egenhet som inte var muslimsk tradition, så det var tecken på att de har ju fortfarande sina egna varianter av allting. En annan afrikansk egenhet han beskriver är att man får gärna hälsa på varandra via att hälla lite aska på, på huvudet. Mm -hmm. Hej på mm. dig! <laughs> ja, det var trevligt. <laughs> Istället för kindpuss eller handskakning. Ja, han fascineras ja. också över de afrikanska kvinnorna. Att de är så självständiga, att de reser ensamma, att de har manliga vänner och att deras, deras män inte verkar ha något emot att frugan har manliga vänner. Det verkar fungera ändå. Tycker han är märkligt. Mm. Men han beskriver också hur vackert det är och hur storslaget det är. Och det hade han nog rätt i. På 1500-talet så är Timbuktu en otroligt imponerande plats. Och, It's the place to be. Ja, verkligen. Och vissa av de här ställena finns ju kvar. Alltså vissa, eller, stället finns ju kvar, men vissa byggnaderna finns kvar och de är väldigt häftiga. Och sen har vi Josef Joffre som får göra en lite comeback här i historiepodden. Mm. Den här fransk generalen från första världskriget som vi har pratat om. Mm. Den här matglade herren som struntade i hur mycket bomber som slog ner runt omkring. Bara han fick äta sin lunch i lugn och ro. Han var ju med i koloniseringen av Mali. och mm. stod till att bygga ett stort fort mitt bland alla de där lerhusen. I slutet på 1800-talet i Timbuktu. Så ja, jag, jag tänkte bara kasta in honom här igen. Han var ju med i slaget vid Marne som vi pratade om mm. i eh, vid ett tillfälle. Nu är han med igen. Ska man avsluta med att försöka koppla det till samtiden? Ja, det är ju inte roligt i Timbuktu nu för tiden. Nej. Det finns en film som går på bio nu som heter Timbuktu, eller Timbuktu och den behandlar terrorismen i området och har fått jätte, jättebra kritik. Jag hade tänkt gå och se den faktiskt i veckan men eftersom vi bor i Gävle och det, man anser att det är ganska smalt med filmer om terrorism i Västafrika så ingick den inte i utbudet. Men trailern är helt fantastisk. Om någon har sett den får ni gärna komma in och kommentera. Men vad heter den då? Sade du det? Den heter Tim Baktu. Okay. I alla fall, 2012 så kickade ju en våg av terror igång i Mali där islamistiska grupper som till exempel Ansar al-Din har försökt skapa en islamistisk stat med sharia-lagar då. Och det här har ju fått fruktansvärda följder, inte minst det är ju 400 000 människor på flykt från Mali, eller någonting i den mm. stilen i alla fall. Men ska man knyta an det till vad vi har pratat om i det här avsnittet så har ju faktiskt de här grupperna hotat historien också. 2012 så intog ju Ansar Aldin Timbaktou och försökte förstöra... En massa mausolier. Ja, precis. Den här Gingareb-moskén eh, eh, mm. eh, som eh, man som Musa faktiskt var, såg till att låta bygga på 1300-talet. De betraktar ju det som avgudar bilder. De här, är... Precis, de är kopplade till, till sufismen. Ja, det är, det är en felaktig islam enligt, enligt de här mm. killarna. Så då jag försöker man ju att riva ner så mycket markar. Ja. Och tyvärr så såg jag att det pågår liknande äventyr i i, vart den nu, i Mosel i, i Irak. Ja, i dagens och, DN läste jag samma sak och man blir ju man blir nedslagen. Alltså, den mänskliga tra, tragiken är ju naturligtvis det som man sätter i första rummet, men... Jag vill inte att Timbuktu ska förstöras. Nej. Nej. Jag slutar säga Tim, Timbuktu. Nu har jag börjat säga Timbuktu. Jag, har, jag tror mitt uttal har skjutits under avsnittet. Men det är fruktansvärda kulturskatter som faktiskt går ja, förlorade. UNESCO är, har ju lite att stå i här nu runt ja. omkring i världen för att rädda alla sina världsarv. Mm. Men de här terroristerna säger då att men det här, vi skiter väl i världsarvet vi kommer att förstöra alla de här mausolierna oavsett om de finns i moskéer eller inte mm. de ska rivas. för det är felaktig islam uh -huh. och eh, visst har vi svenska soldater i magi ja, eh, nu har ju de skickat sig dit i januari i år mm. för att stöva upp det här BRF då förstås tillsammans med Frankrike Jag har varit här ett tag och vi får se hur det går jag ska säga att läget i Mali nu är ju lite mer stabilt än vad det var för kanske ett eller två år sedan. Men det är fortfarande inte bra. De fick ju sina vapen efter att Qadhafi eh, tog ner skylten på ett ganska <laughs> uppseendeväckande sätt. Mm. Eh, för då kom de över alla hans vapen. Och det är så där går det ju alltså när, när en stat bara rasar ihop och ingen har kontroll längre. Nej. Det var ju himla rävareackarspel när Sovjetunionen föll också och alla kastas över, över tillgångar och vapen på olika sätt mm. så det blir ju ett vakuum som banditer kan härja för i och det gjorde man ju här bland annat så har man ju också tagit en massa folk som gisslan och kidnappat och vi har ju den här Johan Gustafsson det är ju en svensk kille som heter mm. som hade tänkt åka motorcykel från Sverige ner till Sydafrika 2011 tror jag var de haffar honom och han är ju fortfarande, eh, bara jag kidnappad som Islander tillsammans med lite holländare och fransmän. Och eh, udi säger ju att de gör ju, jobbar ju på att få honom fri men det är väl inte så himla lätt att förhandla med de där galningarna misstänker ja. jag. Men han, han är i vid liv i alla fall enligt eh, senaste tredningsartiklarna jag har sett. Mm. Jag känner för västafrika och för Mali och Jag tycker det här är ganska intressant att, att läsa om Och vi som intresserar oss av historia Vi kan så mycket om Afrika under kolonialismen Och vi kan om kapplöpningen om Afrika Men jag tycker att man får en annan känsla En annan kanske värdnad inför regionen När man läser om det innan kolonialismen Jag hoppas att ni har fått ut någonting från det här avsnittet Västafrika präglas av de här större rikerna men även Östafrika är otroligt intressant där. Tog civilisationen inte en annan turn. Kan man säga att det präglas av självständiga stadsstater som till exempel Zanzibar. Och som vi brukar säga mer om det någon annan gång kanske. Vi eh, tackar så väldigt mycket för att ni har lyssnat. Och eh, man kan ju kontakta oss på Instagram. Histpodd att det har börjat leva ett eget liv där Gissa taket Gissa taket är lite lyssnare som har kommit på Att man kan ta bild på tak i olika byggnader Och sen ska man gissa där Jag kan erkänna direkt att jag inte är mästare på gissa tak Nej jag är helt vilse på de där mm. Men där kan man i alla fall göra Man måste inte ta en bild på ett taket Om man kan ta på något annat historiskt mm. Och hashtag histpodd Funkar också på twitter Och med det så Ska vi väl ta och säga hej då Ja, det gör vi. Hej och med er! hej! hej.